joan den igandea, hotxailaren amalaua, zen valanten eguna izan zen. Egun hortan, argiten ezagia da bikotea jemanen merkantilizazioa. Bikotean diren pertsonek, elgahi opariak eskaintzera bideratuak dira. Kontsumismo mismo eta maitasun egomantikoaren apologia argiadu egun honek. Eta beraz, uste dut agerikoa dela egun hori egiten altzakon kritika. Beraz gaur, Disneyko printxesen edo usainon zain uh, supermerkatuetan salzen zaukun maitasun egomantikoak shakontzea merexi badu ere, problema uni edo maitasunaren ikuskera uni emantzakon kontra erantzunaz mintzatu nahiko nuke. Zonbait feministen aldetik edo gizartearen kapa progresisten ahotik, maitasun egomantikoaren aintzinean maitasun librea praktikatzeko aldahiak hainiz entzuten dira. Adibidez, ga tiburen aske maite aske biziren uh, lema hortan uh, sartzen dut. Nago lehlo horiek ezote duten maitasune romantikoaren gizarte kapitalistaren alderdi ilunena ateratzen. Dominazioa ajeman monogamikoekin austeko dependentzia demonizatzerat ahibatu gira. Atsikimenduaren kontra egiterat. Pertsonei ajunt lotu gabe Askatasunaren izenean, noizbait gure kontraitzultzen albaikira, edo obedugulako lehenik gure gurua zaindu eta maitatu, bikotea ajemanak kontsumitzen dira. Batetik besterat pasatuz. Bikoteak duen sudukpuntiako butoina ez bazaut gustatzen, beste bat sekatuko dut bere okdez. Manera individualistan, kontsumitzailean, egoistan ajemantzen gira kultura burgesak ajuntalian alienatuak. Sistemak hori ere behezkuratu du. Merkatu oso bat sohtu du, maitasun ahemanen inguruan. Ezagutza webguneak, aplikazioak, sare sozialak, industria kulturalak, eta horietan filmak, musikak. Maitasuna biziki podere txuada, lotura azkajak eraikitzen ditu pertsonen artean. Botereak emandakon, Erabilerak erakusten du maitasunaren poderea preseski. Hogegatik, importantea atxamaiten dut, gu denak ere maitasunaz gogoetatzen hastea. Egiazki aske otegiren garatzen ditugun ahemanetan. Nola bideratuak diren gure desirak. Pentsatzea, zer nolako ahemanak eraiki nahi ditugun, zer baluretan oinahitu nahi ditugun gure ahemanak.